59. Про крокодильчика Андрій намагався не згадувати, та відчувалося, що той лише чекає нагоди, щоб і назовні. Ох, давно мене не смішили пацієнти. Їм, певно, не до сміху вашим пацієнтам. А вам, юначе, певно білий світ зараз не милий, дивуюся, звідки ви ще сили берете язиком молоти. Він... Навправду білий той світ. На чоло лягла прохолодна рука. Потерпіть ще трохи. Я везу вас до себе додому, якщо ви такий запеклий противник лікарень і ніяких заперечень спіть. А коли скова? Ну, я не прихильник шокової терапії. По вас не скажеш. Йому... Дев'ять років. Він розуміє, що щось трапилося. Мама дивиться в одну точку, безмовно, непорушно. Ще вчора внарадісна прибігла з роботи і з порогу вигукнула. Яку я придбала книжку, якби ти тільки знав. Пів життя її шукала. І тільки на кухні... Похопилися, що хлібниця порожня, я зараз чекаю!» Чмокнула його у щоку і радісно вибігла до хлібного. Вчора він був ладен сміятися разом з нею, хоча не розумів, що смішного може бути у такій товстій книженці без малюнків. Те, чого він не розумів сьогодні, було значно вагоміше і небезпечніше. Мене вигнали з роботи. Вони називають це скороченням штатів. Бібліотеки закривають, наша професія вимирає. У нас нікого немає на цілим світі. Я не уявляю, за що ми будемо жити. Вона повертає до нього змучений погляд. Віднині такий погляд стане для неї нормою. Для нього нормою стане порожня хлібниця. Андрій розплющив очі. Зі стелі на нього хитро позирав короткошерстий песик. Зі стелі – ага. Добанячилися, сказав би на це Славко, відкорковуючи нову пляшку. У нього завжди зберігалися одна-дві акура для таких випадків. Та замість Славка був песик, і в ньому крилася якась підступна загадка. Важкі повіки опустилися, метод найменшого спротиву часом допомагає. Ні, песик лишився на старому місті, та тепер було видно, що це звичайний плакат, хоч і на стелі. Де він? І чому він невідомо де? Пам'ять не мала щодо цього зеленого поняття. Треба буде тротуар. Тротуар і йогурт, тротуар, йогурт і Андрій сів. До чужої кімнати через прочинену квартирку зазирав Морок, кудись подівся цілий день, пройшов манівцями, дав себе з жерти Морокові. Андрій тріпнув головою. Інколи на нього находило залишки дитинства, острах перед темними вікнами і зачиненими дверима. «Що ви робите?» Почув заду знайомий голос і отямився. Легко, без полоху, бо голос, і той не мав рвучких нот, звичайний голос здивованої людини. Інколи на нього находило. Але як це пояснити чужій людині, якщо навіть собі пояснити цього не вдавалося? «Зачиняю вікно», – відказав Андрій, обертаючись. «А що він мав ще відповісти?» Чоловік на порозі недовірливо похитав головою, «Зачиняю, означає мені холодно, і я перекриваю доступ повітря з надвору, а ви чомусь зашторюєте вікно, бо мені темно, ледве не зірвалося з язика, але така заява звучала б надто дико, коли темно, то вважається достатнім запалити більше світла». Залізна логіка. А залізо має властивість і ржавіти.